És el Deport Nacional, el gran poble valencià. Plaus i rojos, passió i mans, en xaus valent i genial. Modalites ben concretes, raspa i llargues per anar al corda. Per afronto la galoja... Joc i partida, la pilota valenciana en Cabiló Ràdio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 Sabem que sols podrà créixer Sabem que sols podrà créixer Si és millor d'informació Volem donar-la a conèixer En correnta i convicció Bon dia a tots, comença Joc i partida Programa de Cabilo Ràdio On David Mas i Antonio Pérez vos parlarem del món de la pilota valenciana Avui, en l'actualitat, parlarem de la Lliga a Llargues i Palma, dels Jocs d'Escoles de Raspall, del programa pilota a l'escola i de la Copa President de la Diputació. Després, a l'espai dedicat al vocabulari pilotaire, coneixerem un poc més de la modalitat de Respall. A l'apartat d'entrevistes, escoltarem al mitger de Dénia Fèlix. I, per últim, en la secció La pilota en la memòria, Miguel Ángel Pérez Pérez, Barraca, es parlarà sobre el gran Paco, el Genovese. Comencem. La Lliga de Llargues i Palma 2013 continua avançant i ja s'han disputat set jornades. Els resultats de la setena jornada per als nostres equips foren els següents. En primera de Llargues, Sella B 2, cella A 10. Carlets, el traure de Sella B, ens valora com està afrontant el seu debut en primera categoria. Clar, jugar en una categoria com primera Llargues, amb el nivell que hi ha, Equips tan forts com Parcent, Tibi, Seiya, Primagreix, tots tenen traures bons, diguem. Està sent un any molt dur, perquè nosaltres ens falta experiència, no tenim un traure consolidat, encara en queda traure, pillar força. Puguem agafar experiència l'any que ve, jugant en segona, intentar pujar a primera ja amb un poc més de nivell i fer front a tots els el nivell que hi ha en, en primera llargues. La partida el de sí, Tibi va estar ahir un 6-3, clar, a favor nostre. Van tindre un joc molt disputat en aquest 6-3 i va ser un baixó. Jo vas notar un baixó tant anímic com de forces, de tot moral de, de l'equip vi va canviar. El resto es va posar a arrestar Sergi i es va notar. En primera de Palma, Murla deu sella 4. En segona de Palma, sella 10, Fondó 4. En tercera de Palma, sella B3, Finestrat 10 i Castells 6 sella A10. Javi, jugador i delegat de sella A de tercera de Palma, ens comenta com va la lliga. Pues la lliga crec que estan bé perquè en realitat teníem el, el grup més difícil amb el eh, X convenidor, Maltea, Percent, que vulles o no, percent tenia jugadors de primera, al Tea, a Joan Fran, té bons juvenils que molt ben forts en la lliga, ara mateix estem tercers, empatats en els segons en 15 punts. Les partides més fortes mos queden en casa, que són al Tea i Venidor, en els que tenim que traure tres punts si ho xi sí, entre en totes i Intentar classificar-nos i anar a semifinals. I ojalà que muntara a segona categoria. Aquesta setmana s'han jugat les següents partides. En primera i llargues. Sella A Benimagrell i per cent Sella B. Primera de Palma. Sella Agost. Segona de Palma. La Huard Sella. Tercera de Palma. Sella A Xaló i Sant Vicent Sella B. La Lliga tornarà el 4 de maig amb les següents partides. Primera i llargues. Sella A Tibi. Primera de Palma. Tibi Cella. Segona de Palma. Sella Poble Nou. Tercera de Palma. Sella de Montfort. I Benidolets, Sella A. La plaça ha segut testimoni els últims anys de remuntades increïbles. Sobretot les protagonitzades per l'equip de primera i llargues, amb Jan com a banca. Partides que pareixien perdudes però que hem pogut remuntar gràcies al gran nivell dels jugadors i a l'espenta de la nostra afició. Des del 2008... Fins al 2013 hem viscut partides històriques. L'última va ser fa dos jornades, en la partida seia per cent. Perdíem 0-5 i 3-6 i van guanyar per 10 a 6. Jan, traure de l'equip de C&A, ens assenyala les claus d'aquesta partida. Vaig començar el fluix, els dos primers jocs, per circumstàncies, no estava jo prou calent i no, no vaig treure molt i es perdem. Jo penso que a partir d'aquest moment jo ja trac més o menys al meu nivell, però... Es molts fan 5 per cap, perquè alguns jo ja els deixos fent bal i això, però molts fan, I, i, i no haver pogut fer monatros algun joc. Després ja comencem a fer els monatros, però que també són jocs igualats, que igual poden caure un costat que l'altre, però a mitjan partida sí que troba ja que comencem a dominar la partida. José després treu menys, treu un poquet menys i en un poquiu que fluixi, com els restos de de Sella, perquè està aquí Pablo, són els que més joven de tots, doncs ja vam, la... vam aconseguir guanyar la partida i sobretot vam aconseguir que no feren cap punt. Molt, molt de gust per veure la gent, la gent ací s'emociona molt sobretot quan fem remuntar, veu que ja els tenim acostumbrats a fer-los patir i, i res, és una festa a veure que la gent té tan de gust de que guanyem una partida, no sé, perquè... A mi m'ha passat a vegades que arribes un poquet desmotivat a la partida i de veure l'ambientasso doncs pues seguit a t'agaran moltes ganes de guanyar la partida i un plaer vinc de jugar així. Mentre que Jesús, delegat i res d'aquest equip, ens valora com va la Lliga. La Lliga, primer, eh, felicitar l'equip de Sella perquè des de l'any de passat en guany han millorat en l'actitud, sobretot, la qualitat la tenim. Tenim el mateix que l'any passat amb el Jordi però hem trobat el meu germà i la qualitat la seguim tenint la mateixa, però l'actitud l'han millorat un puntor i dona això que en Tibi, sense, sense el nostre traure, vam guanyar, en Ben va vam al punt de treure un punt, sense del meu germà. l'actitud, i l'actitud l'han millorat, veig l'equip molt bé a, encara a la fase final. Jugaré en contra per cent, és un rival molt difícil, com que el van guanyar així no és molt difícil jugar allà, allà vam perdre 10-0, com que no va vindrejant, però és un rival molt difícil. i si tenim actitud on què perdrem, ja serem contents, sobretot actitud. Quant a l'escola de pilota, cal dir que els xiquets de l'escola continuen amb la competició de raspall. La fase de grups està acabant i tenim més d'un equip amb possibilitats de classificar-se per als quarts de final provincials. En Benjamins, Cella A, Amarnau, Antonio i Àngel, encapçalen la classificació. Cella B està també al lloc de davanters i Sella C ens delectan en les jugades dels més menuts com Marcos o Vicent. En Alevins, Cella A Antoni i Alfredo van líders, mentre que Sella B, Cella, Maria, Carmen i Inés van segons classificats i estan jugant a gran nivell, donant la sorpresa en moltes partides. Els infantils i cadets tenen més difícil passar a la següent fase. Tot i això, destaquem la progressió de jugadors com Vicent. El seu monitor, Jesús, ens parla sobre els últims enfrontaments. Estem molt bé, perquè en la categoria Benjamí tenim el Cella que està ben classificada primer, i Sella B li faltarà un punt per poder classificar-se com, com a segon, que està molt vell en la categoria LB. Tenim a Sella com a primer i a Sella B com a segon que pot classificar-se també que seria molt bé perquè l'equip de Sella B està conformat per xiques. és una categoria que estaria molt bé classificada i són superior de força a les xics, però les xiques s'han fet bon molt bé i lavvors els classifiquem. El passat dijous, 18 d'abril, el col·legi de C de Sella va rebre els jugadors de pilota, Jan de Murla i Fèlix de Deni. Aquesta visita està immersa dins del programa Pilota a l'escola, inici iniciativa que va néixer l'any 2007, on la Conselleria d'Educació i la Federació de Pilota Valenciana assumiren el compromís de donar a conèixer la pilota valenciana a tots els centres educatius arreu del País Valencià. Així doncs, els alumnes de Sella, Juntament amb alguns xiquets i xiquetes des de les escoles de Ralleu i Orxeta van passar un matí d'allò més bé gaudint de dos grans professionals del nostre esport. Van tenir una sessió teòrica on parlaren sobre les diferents modalitats de piloto arreu del món, van diferenciar els diferents jocs on es juga piloto, van descriure les diferents pilotes en les que es juga i es van explicar com es prepara i protegir la mà un jugador de piloto. A més, Fèlix va haver de respondre a un munt de preguntes dels xiquets i després van aixir al pati i van jugar tant a l'espai com a afrontor. Josep Emili, mestre d'Educació Física de l'Escola de Sella, es parlarà d'això. Pilota l'escola és una activitat que organitza la Conselleria de Governació. Aleshores ve un pilotari professional i un tècnic de la federació al col·legi ve ací dues hores, fa una primera sessió teòrica, Y després durante una hora y 4 hora y fan activitats de pilota, jocs de pilota y a so promocionan el choc de la pilota en les escoles. Es la segunda volta que nos admitísen porque apuntamos sepunten tantos anys, pero como se apunten tantos coles la actividad només es fa proativa cada x años para los coles de aquí de la comunidad. La primera volta que van actuar va fer la primera edició, en l'any 2007. I a més a més, eh, resulta que l'equip le, de les xiques van quedar campiones de la comunitat valenciana. Els no n'hi havien prou, aleshores no, no poguessin jugar, però les xiques sí. L'equip de xiques que van quedar campiones era Helena, estava Mar, estava Rosa, estava Anna i estava Vera. I van guanyar totes les partides. Com ja vam informar fa unes setmanes, Pablo jugarà la Copa president de la Diputació de València. Aquesta és altra gran competició per equips de l'àmbit professional de la modalitat d'escala i corda, juntament amb el circuit Bancaixa. De fet, els dos campionats comparteixen el mateix sistema de competició de fases i rondes, encara que es diferencien en l'ús de les galeries, que en la Copa sí estaran permeses. En esta nova edició jugaran 8 equips, dels quals dos seran parelles i els 6 restants trios. La participació en aquesta copa està reservada als millors professionals de la modalitat, encara que aquest campionat també destaca per obrir les seues portes a jovens amb una major projecció. Un d'aquestos és Pablo de Sella, que jugarà junta a Fèlix i Tomàs II en l'equip d'Ajuntament de, de Murla. La resta d'equips seran els següents. Ajuntament de Genoves. León i Dani. Ajuntament de Pedreguer. Fageca, Pere i Héctor. Ajuntament de València. Colau, Javi i Colau Segon. Ajuntament d'Alcira. Santi Segon, Jesús i Herrera. Ajuntament de Sagunt. Álvaro, Nacho i Monrabal. Ajuntament de Soro Sorotercer i Santi. Ajuntament de Vinalesa. Pujol Segon, Raúl i Carlos. El calendari de la primera ronda queda de la següent manera. El 3 de maig, a Sueca León i Dani contra Santi Segon, Jesús i Herrera. El 4 de maig, a Pedreguer. Álvaro Nacho i Monrabal contra Colau, Javi i Colau II. El 6 de maig, al Gira. Puigal segon Raül i Carlos, contra Faixeca, Pere i Héctor. I el 6 de maig, a Massamagrell. Soro Tercers i Santi, contra Pablo, Fèlix i Tomàs II. Hem parlat amb Pablo sobre la seva participació en aquesta competició. Jo estic molt content ¿no? que l'Ionec... Moltes gràcies a l'empresa per confiar en mi, i els companys són magnífics, no?, Fèlix i Tomàs, tots així de, de la CANT, i em porten molt bé ells, i esperem fer un bon paper i, i estar ahir, no?, que és molt difícil, perquè n'hi ha NX molt bons, com la primera partida ens va tocar contra Soro i Santi, però a fer lo que puguem i, i donar-li a l'empresa el, el suport que ha donat a mi, doncs pues, recompensar li en bones partides, i si podem guanyar, millor. És igual que el bancaixa. Igual, eh, si perds la primera partida, eh, quedes fora o sigues en fase. Eh, vas classificant-te i cada, cada fase té una final. de sumar-te punts i el que més punts siga passa a semifinals i posa a la final. El, el més interessant per Molato seria sumar els el més, el més punts possibles per, per intentar estar allà en les semifinals i després i això que ara hi creu podem, podem guanyar a qualsevol. La primera part de la el dia 7, el dimarts, en Massa Magrell, contra el Soro i Xanti. Aprofitant que els xiquets i xiquetes de l'escola de pilota estan disputant els Jocs Escolars de Raspall, avui dedicarem el nostre espai de vocabulari a aquesta modalitat de pilota. Raspall, raspot o raspallot. Modalitat de joc de pilota valenciana, tant de trinquer com de carrer, en què es comença traient i la pilota pot ser jugada de bo tant a l'aire com per terra. El que considerar com la catedral del raspall era el trinquet del surdo de Gandia, desaparegut al 2007. Tot i que també hi ha competicions mà a mà, un contra u. normalment es juga el raspall en equip de dos o tres components. Les partides de raspall es juguen a 25 tantos, en trinquet o a 40 tantos al carrer. Aquesta modalitat és l'única, juntament amb l'escala i corda, que compta amb jugadors professionals. És molt disputada en les comarques situades al sud del riu Xúquer, com poden ser la Vall d'Albaida, la Safor, la Costera, la Marina Alta o la Marina Baixa, encara que també és popular en la Ribera Baixa. Waldo de Oliva és considerat com la gran figura del raspall als últims anys. Raspar per baix. Fer una raspada, especialment quan la pilota ha quedat parada de manera que l'avantbraç contacta en la part inferior de la cama alhora que la mà ho fa en la pilota per aconseguir un efecte de palanca que li fa a guanyar potència i elevació. Rajola: taulet quadrat que se situa en el punt del traure on es pica la pilota abans de colpejar-la. Era un jo que emocionava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 Avui, a l'apartat d'entrevistes, podrem escoltar a Fèlix de Dènia. Aquest, en la seva visita a l'escola de Sella, va respondre algunes preguntes que li feren els escolars. Nosaltres hem recollit el que va dir. Fèlix Peñarrubia la Rosa, més conegut als trinquets com a Fèlix de Dènia, on naix l'any 1979. A dia d'avui, mol molts li diuen de Murla, ja que és on viu en la seva família. Aquest va començar a jugar a pilota gràcies al seu pare, jugador aficionat. Des de ben menut ha gaudit de la pilota i ha respirat l'aire dels trinquets. Va prendre molt al trinquet de Benidorm, on Paco el Genovès era el monitor d'aquesta escola de tecnificació. Poc a poc va anar guanyant partides i trofeus a les distintes categories, fins a arribar a convertir-se en un mitjà de referència als trinquets. Les seues victòries i trofeus són innumerables, però de segur que el que li té una especial estima és el del campió de circuit bancaixa de l'any 2002-2003, on jugava en Núñez i Jesús i van guanyar 60-35 a Álvaro i Tino al trin trinque de Pelayo. Fèlix també s'ha fet un nom al carrer, sobretot en les partides de festes de les diferents pobles de la comunitat, un fet que a Cella poden donar fe ja que ha participat els últims anys. A més de pilotari, també ensenya els més menuts com a tècnic de la Federació de Pilota Valenciana en el programa Pilota a l'Escola i com a monitor de l'Escola de Pilota de Verger. En unes setmanes jugarà la Copa Diputació de València en Pablo. Esperem que es vagi molt bé. Bon dia, Fèlix. Quants anys fa que jugues a pilota? Jogant a pilota, doncs, més o menys en la vostra edat, quan vaig començar a jugar a les escoles de pilota... Mon pare era aficionat a la pilota, va ser un poquet el que em va introduir en el món de la pilota i jugant com a professional des de 10 i de anys. I com vas començar a jugar? Jo vaig, jo vaig tenir la sort de tenir mon pare que, que jugava a aficionat i va ser el que un poquet em va introduir a mi la pilota. També el deber és que quan, quan jo era jovenet a escoles de pilota, perquè així hi havia molt poquetes. A diferència ara que està superarregat i que tots esporin a, totes, a, escoles, a escoles de pilota, antes era més complicat d'apuntar-se una escola de pilota. Per anar a una escola i ja anàvem a tecnificació, que ja tenies que tirar un cert nivell i si no, doncs practicar per la nostra banda. Jo vaig anar a una escola de pilota quan ja eren més majors que ells, però de jovement eh, com ell, doncs... Pues... No, no havien no. ha sí, ha. no ha opcions. Sí, hi ha. sí, hi ha. La primera escola de pilota que vaig anar va ser la tecnificació menidot, que ho duia Genovesc, a Genovesc. Sí, sí. I això va ser les primeres voltes que vaig anar a a una escola de pilota. Abans d'això, el més paregut que es feia a una escola de pilota era doncs, apuntar-hi a algun campionat que es feia, però ja això era ja més pendius de la Federació, que ja competies contra altres xiquets, però altres xiquets que sí que anaven a una escola de pilota, potser en València, que n'hi havia alguna més, eh? però per a aquesta zona n'hi havia poquetes. A més de pilotari professional, és monitor d'alguna escola de pilota? Per gent hi ha un carrer artificial com el de Beniloc, més xocotet, Bueno, porté una amiga normal i porté una escola de és es el Berger, no? Sí, sí. sí. De I okay. això estava dient que jo tinc dos xiques d'allí i a mi no hi ha estrella que, que a més juguen a molt bon nivell i juvenil igual que tot. Per això és important també que s'apunten igual xics que xiques a, a practicar la pilota. També treballes en la Federació de Pilota Valenciana en el programa de pilota a l'escola, com hem vist. Estos dies que has vingut a Sella. en què consisteix aquest? Bueno, pues consisteix en que ens envien a un tècnic i a un jugador professional a diverses escoles de, de la comunitat valenciana per bueno, introduir un poquet als xiquets en lo que és eh, les modalitats de la pilota, que coneguen un poquet els jugadors, que coneguen un poquet les variants que n'hi ha i que sàpiguen on, on poden practicar la pilota aún podrían apuntarse y bueno que pueden practicar un poquito teleport y ahora si tienen un poquito de iniciativa para comenzar a practicar pensés que aquesta iniciativa funciona realmente para difondre y esfortir la pilota Sí, yo creo que presupongo que sí yo pensé que, que por ejemplo yo va a ganarnar a ir a el que es un yo con nos practica es la pilota y ni habíamos chicas que conien y habíamos chicas que que doncs, bueno, gràcies a l'iniciativa de, de mestres que han començat a introduir la pilota en algunes activitats, pues, ja no és una desconegut per a ells i sí que n'hi ha xiquets que s'han pogut apuntar a escoles de pilota i que els agrada practicar. -ho. Bé, Fèlix, tu portes molts anys com a jugador professional. Realment es pot viure de la pilota? Bé, bueno, nosaltres, jo ja fa molts anys que he vist de la pilota i, i gràcies a Déu, hoy en día, pues, la veritat és que he vist prou bé de la pilota. Eh, sí que és cert que per aplegar-la a, a viure tindreu un jornal digne, diguem, doncs tens que tindreu un cert nivell, però jo crec que és un al·licient per, per als que comencen i per als que estan allà lluitant per a fer-se un lloc entre els millors el que, el que pensen que sí que es pot viure bé de la pilota. Per a vosaltres és molt important la preparació física. Quan t'entreneu? Entreneu, entreneu quasi tots els dies. En els domenges, a no sé que tinguem partida, quasi tots els dies fem ara. O bé fem un poc de físic, o bé... Anem a triquet d'entrenar, o bé anem prontos a, a pilotejar, però tot sí que estem Jugar, juguem, de dos o tres partits a la setmana. Entonces, entrenar moltes voltes simplement és per anar a, a córrer un poc, eh? per exemple, per a relaxar-te. Perquè si has tingut una pal·leixa gran el dia d'abans i els dos dies jugues, pues, a l'endemà de jugar no pots, eh? està tal que no pots entrenar fort, però tampoc és bo no fer res, perquè seria molt més pitjor nosaltres, per recuperar bé, pues intentem fer alguna cosa, pues o si sí, pots anar a nedar, fer bons espiraments... Però tots els dies fem alguna La mà és l'eina fonamental d'un pilotari. Com, com la protegeixes? Nosaltres, per equipar-nos la mà, diferent de vosaltres, cada dia, com bé per a jugar o bé per a entrenar, estem una hora a una hora i quart, el que sol és l'equipació de la mà. Val, teniu en compte que la pilota va molt ràpida, inclús equipant molt la mà, per exemple, jo crec que m'ha trencat els co cotxes de la mà. És, és molt important d'enrollar per a poder disfrutar de l'esport, sobretot. Vosaltres no ho mateix, que igual una professió que sempre no disfrutaríeu. En el moment que vos espal·lareu la mà, ja no sé si no m'hi veig jo. Val? Nosaltres, entonces, el pues, que fem per a començar una bona equipació és la primera de capa de la mà sempre és que quedar molt ben fixat sobre la mà, o sigui, que el preparatra, estem una crema que dill David, que és una espècie de tan. Per a la primera capa que es quede molt subjecte i molt, molt acoclada agcollada. Després, va estar dient que és el el tesamoll. Conegueu el tesamoll, no? Sí. sí. Vale. Us pues el tesamoll, intentem temps molts el eh, que sigui un pontès, que són trosets en un puesto clau per a per a intentar obrir o intentar que la pilota no toque en els jocs més puixers de la mà. Després es posarien alguns jugadors una carta o alguns jugadors de la targeta que vulgui mostrar el Jan sobre el tres amoll, i després, com a última capa, ja bastarien les planxes de set. Cada un es posa dos, un mostrer, un, algun lunar, ja cada un al seu gust. Però bé, bueno, aquesta seria la part principal de la palma. Sempre, com ve ha dit Jan, intentar però en varis parts perquè perquè la mà no pot estar recta, la mà té que estar articulada. Doncs, per estar articulat, però és de fet una peça i una altra i, doncs més o menys, per a que pugui doblar. Al igual que els dits, val? intentem posar-nos un però i un oi, per a que, per a poder articular els dits, per a que no es queden en xina rectes. Això seria la rojada, la nostra. Està cal que per a jugar amb pilotes de badana o per a practicar la modalitat de llar i quan juguen balana doncs no us tant, perquè? Perquè la pilota de badana sobre el ferro doncs rebotaria molt més i no la podrien dominar, d'acord? Enrollem, gastem materials durs, això tenim que és dur perquè no sigui com el ferro, i materials blanets com, com el tessamoll. I sempre va, el material blanet baix, i en contacte amb la mar, i el material dur damunt. Per a jugar a, a pilota també fa falta molt material de material, drap, plaquetes de ferro, samoi... Tot aquest material esportiu, com el podeu aconseguir els pilotaris? Aniran diverses tendes per a, a aconseguir-ho tot. Si, si voleu material molt més específic, per exemple, o, o ve la Federació de Pilota Valenciana, València, o ve Feli també és una botiga de, de tota classe de material de pilota, però per exemple... Per això hi prou, pues un lloc on vos pues, podeu arreplegar de tot en l'Omega, perquè he venidor. Hem els tinques que tenen pues pues material, eh, raules, Raül no? és sí, el el el xique al no importa el diner venir, pues ha fet com una espècie de botiga que té vidrals, te planches, te pesamoi, pues no lo viste de tot. Tenen el tinque de Pedrebert també tenen una vitrina que tenen de tot. En el tinque de Berreguart també per exemple, el Tessamon i tot això és una ferreteria és a l'Apanyadí, per allà, per, en on ara tenien ferreteries, on ara venixen, que quan la gent ha anat molt a fer i coses per a pilota, doncs pues, també han compra vidals i també poden anar un poc el que és material per a pilota. Però bé, bueno, eh, específicament per a pilota és o la Federació de Pilota Valenciana o, o Freixport, que és una botiga, una tenda especialitzada en, en tota classe de, de material per a pilota. Bé, a més, sense la pilota... No es jugar. Parles un poc de la pilota de vaqueta. Una de Badana Graneta, 4 o 5 euros. o eh? 6. I després una de baqueta de les... Diguem que dins dels de pilotes de vaqueta és pues, com les deportives. Hi ¿vale? ha Nike, Cadida, Cupota Hybrid... Hi ha marques. ¿vale? Està eh, des de Carcaixent, que són els millors. Des de Casinos, des de València, des de Gandia... Descargar de gent d'una pilota de baqueta nova pot val de sobre 80 euros. Per a que se'n feu una idea de... Són els millors, els més cars. Són els millors, després n'hi ha altres que podem vendre 50-40 De l'altre 50-40 euros, més barats noves ja no n'hi ha. Per a que vegeu, una pilota de baqueta costa molt de fer. És totalment artesanal, este que tinc dos o tres mesos secant... És complicat i que açò va de no treballar. A pell de fora, de la pilota de baqueta, és el cap de la vaca, si ho veus quan està capaç la lluita apareix una cosa compacta però té 8 trossets de pell, eh? 8 triangulets, veieu eh? com este, eh? jo n'he desfet dos de pilotes per això, veieu, eh? aquests triangulets eh? i en això es fan la pilota, però és molt difícil i allà dins es posa borra que borra és una cosa planeta, el que, posa que es passa es posa ben dur, s'apreta, ben apretat i, lo, i és molt difícil perquè després l'acusen de manera que ho unixen i no veus es queda així, a es queda ben apretat i compacte. És molt Com és molt difícil, tots els artesans ningú vol ensenyar al en el taller on fan les pilotes i ho ensenyen a un net o a un fill, però no, no ho diuen a ningú perquè és una cosa molt difícil de, de fer, eh? les Pirates de Baqueta, per això valentàs diners. Avui, Fèlix, eres un, mitjo, un mitger de referència, que ha guanyat un circuit en caixa, que jugues les competicions més importants de l'escala i corda, també partides de festes, com hem dit, i en unes setmanes començaràs a jugar la Copa Diputació amb un jugador de Sella, Pablo. Què ens pots contar de tot això? Bueno, l'equip, en, en, en un principi, em pues posaven a Pablo perquè és un xic que, que ha prosperat molt, que té molta projecció i que en principi pues, eh, pues me'l fiquen perquè pues, contrarresten un d'un jugador que té més experiència, un jugador que té menys experiència, però bueno és un xic que el tracte molt, que tinc prou amistat en ell també i l'ha seguit des que és prou jove jovenet i jo penso que farà un molt bon paper a jugar partides en ell ja, partides de cert nivell i a resport la respuesta de maravilla. Y precisamente para jugar estas competiciones, ¿cómo funciona la elección de los jugadores? Cuando eh, eh, yo ahora formo parte del comité, ¿vale? hay <coughs> <Fan>, eh, <coughs> dos listas, una de, de los jugadores que juegan detrás, una de mitos y una de puntos. ¿vale? Y de esas listas, pues, en el resto, N'hi 4 o 5 intocables, o diguem que són fixes, que sabem tots què van actuar, pues, Sol, Puigol, Álvaro, León, per exemple. Miguel. I, i no, Miguel. Bueno, Miguel està lesionat. Miguel i Genovese, n'hi ha altres, però els dos estan lesionats. De les el mateix. Dani, jo, Javi i Jesús. I de puntes, el mateix. Després, la resta, val? es tenen que formar 8 equips. La resta ho fan en votacions. Ho van votar pues, en comitè, jo, jo represento els Jocs Professionals, hi ha uns que representen a molts trinquets i uns que representen a la Federació. Se fa vot, per això dic que el de Pablo pues, té molt de mèrit perquè no va perquè uno digui la... No m'ha posat a Pablo per aprovar-lo, perquè de, del comitè de la Federació de tots els propers... I n'hi ha proposat a la se va votar perquè trobàvem que Pablo ja està a un nivell que pot començar a despruntar en en campionats importants. Este dius va jugar a l'Energida, i que quan de tirar a un d'anivell. Quines coses penses que podria millorar Pablo, com a jugador en la posició de rest? Bueno, per a mi jo crec que li queden millorar un poquet els caps, el que seria fer el dao, la baixada d'escala i el rebot. Este calfar un poquet el cap en millorar-ho, no en potència, perquè potència li ens sobra, sinó en col·locació, en, en saber baixar la pilota un poquet més. Y per lo altre jo pense que que va sobre de tot, té molt bona actitud, és una aldeta i es cuida i viu per a la pilota, que és lo important. Per a finalitzar, a més de les partides d'Escala i Cordó, estrinquès, jugues al llard de de de, de l'any moltes partides de festes. Què es podries dir de la partida de festes de Sella? Bueno, jo, la veritat és que de les partides que nian durant el estiu, les que més gox en va jugar una és Murla per perquè visc allí, perquè, bueno, diguem, com si fos allà ja, pràcticament el meu poble, i l'altre de de, de de la que més m'agrada és allà. Trobo que hi ha un ambient especial, hi ha moltíssima gent sempre, la gent està esperant el dia a eixer, no gent soles de si ella, hi ha gent de Murla o gent de, de moltíssims pobles, i trobe que és la partida de reina junta a Murla en, en el que es tracta de partides de festes. Doncs fins ací, Fèlix, moltes gràcies. I repetim que tingueu molta sort, tant tu com Pablo, com el vostre equip, en aquesta competició que ara aneu va començar. Que la mà, de l'aurora va esquinsar. Que la mà, que la mà, de l'aurora va esquinsar. La pilota en la memòria. En aquest espai volen que vosaltres ens conteu aquella partida que teniu a la memòria. Avui serà Miguel Ángel Pérez Pérez, més conegut com Barraca, qui ens relatarà una partida que fou inoblidable per a ell, però també per a tots els aficionats a la pilota valenciana. Aquest recorda l'últim individual del gran Paco el Genovès, que vivia els seus últims anys com a professional. El Genovès va jugar la final del Bancaixa contra un jove jugador que als següents anys seria una gran figura, Álvaro de Faura, guanyador de nou individuals. La final fou molt disputar, però finalment Paco s'imposa 60-55 aconseguint així el seu 6 títol i que aquella final fora inoblidable. Pues yo recordé en mol de cariño el campeonato individual de trinquet que es va jugar en 1995. Per, per varios motius. Primer perquè el genovès va a guanyar el campionat i aportava a lo mejor dos o tres anys sense participar en el campionat a primer nivell i Joan partides eh, del dia a dia, però menma menma de facultats ja no tenia les pirotas que tenia antes i tot el mol li havia consejat que no tornara a jugar més mai el campionat individual però ell era molt cabut i en 41 anys va tornar a jugar i també recorde perquè va ser el primer campionat que va aparèixer Álvaro, que van jugar la final Álvaro i, i, i Genovés el Genovés va plantar en la final perder, eh, guanyant igual a 55 a Oltra guanyant igual a 55 al Pigat i després guanyant igual a 55 també a Álvaro una partida que tot el món recorda de la que s'han escrit llibres i s'ha posat moltes voltes en televisió i Álvaro va arribar a aquesta final, guanyant-te Sarasol primer, perquè Sarasol primer va tindre una pilota en la careta que es va fer mal a la ungla i es va retirar, potser anava per d'endiar i veia que tenia poques opcions de guanyar i, i es va retirar, però Álvaro tenia 21 anys i el genover 41. I per això en cariño perquè, perquè la gent de la meva generació del Genovert ens havíem dit parlar molt d'ell, de, de les partides que feia, de les pilotades que tenia, però voler-ho no l'havíem vist mai. I va ser l'última vegada que vam voler triomfar i després d'això es va retirar eh, en l'individual ja. Algun desafí, però ha sigut l'últim campionat gran del Genovès. Genovès és un mite per al món de la pilota. Es el gran referent el jugador més important pot ser i més carismàtic que ha tingut el nostre esport. La següent anèdota és un clar exemple del que estem parlant. Per a la gent que no ha viullouen al Genovese, eh, pues costo prou creuse lo que la gent major parla del genovès perqular eh, que lloara ells soles contra tres, tot el dies, contra tres no contra los tres millors, prohibint-li el botibras i la bolera, prohibint-li tirar-la dalt. I tots si els dies contra els tres millors. I a vegades per matí per l'espera costa molt entendre perquè, perquè no t'imagines jugant a Álvaro contra els tres millors elles soles o a Sarasol primer contra els tres millors elles soles. A cap figura pots jugar. Entonces un dia en el trinquet eh, dos mitgers consagrats com eren José María del Genovese i Joaquín hablando allí en hombres, yo era un chico, me iba a rimar, y me sentí. Pues para que le hagas una idea, diga Joaquín, para que le hagas una idea de lo que jugaba el Genovese, digo, estábamos entrenando José María y yo, que era Joaquín, en el trinco del Genovese, a pasar y pasar. Y arriba el Genovese y dice, ¿cómo os tenemos, a entrenar un poco de emborratos, ¿cómo os que jugar nosotros al la almorzada? Y le iba a decir, pues, pues, pues, nosotros lo tocaremos a escala, o sea, el Genovese, eh, eh, Joaquín y José María tocaven a escala, el Genovese a la part del resto, i li tocaven a escala i tenia que jugar el Genovese només en l'esquerra. Possiblement tenien els dos millors mitjans de de, del moment. es com si ara, diguera de, de fer la partida i o en el seu moment contra José María Sarasol i Grau, o ara contra, contra Dani i Fèlix, a contramar el resto, en l'esquerra. Diu que es va guanyar 5 per cap i, va, i van tindre que pagar l'almorzar... És, és, és clar que de el que podia jugar eixment l'esquerra. Ara, ara t'ho conten i no ho fas cas i no el creus que, que sigui veritat, perquè no t'imagines d'àllvaro fent partides contra dos mitgeres jugant en la dreta. Però el genoves era d' una altra època era una altra, un foro de èrie. Fins així el programa d'avui. Bé, recordar que el blog de la pilota Sella compleix 5 anys amb més de 50.000 visites. Vos animem a que el visiteu i que també aquest 2013 el nostre club complirà 30 anys. Esperem que vos hagi agradat el programa d'avui i ens acomiarem de tots vosaltres fins al proper mes. Gràcies a tots.